Két Nem fél a sötétben. Nem tart az oroszlántól. De sárikának Nem ijed meg az árnyékától! Nem. Míztat fogom magam. Benni? Én csak boltba járok, sajnos kocsmában van. nem. Hé, <síns> Kejfel Elég. Kiala A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit már Márit? Boldog, ha kifeszítenének, s nem lennék játéka mindenféle céle.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 Ma a 2020. május 4-e van Hétfő Kereken 4 8 az óra Hétárra süt a nap Budán 7 itt a pesti oldalon 9-10 fokon Vagy legalábbis volt akkor amikor elindultam jó reggelt! Jó reggelt! Ma tehát 2020. május 4. -e hétfő van, és már egy perccel el is múlott 4.1.8. Ez a Kéfej Jancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók, a nézők és a netezők, valamint Fiala János műsora. Fialajános egy virtuális árbuszkosárba képzeli magát, ahonnan jelent vagy, ahova el lehet küldeni a nézők, a hallgatók és a netezők véleményét e-mailen dörö.fialajanoskuka gmail.com, kisdékiser pontfialajanos .gmail kisd a nevem kuka illetve adásidőben lehet telefonálni 061 877 0877. 061-877-0877 Jó reggelt! Haló! Azt mondjam, köszöntem! Haló! Én is mondom, jó reggöd. Még csak pár perc telt el a vísorból, de már elértünk a mennyi 30, mi 30, mi mennyi stádiumba, ami azért lássuk be, nem csak ésség, de... Lassan több mint hat hete, de kevesebb mint két hónapja alakult át a Keifei Ancsi TV rá is, és ezáltal egy sor új nézőt, hallgatót szerzett magának, nézője egyébként korábban nem nagyon volt. Ők zömében vagy szokják még a műsort, vagy már el is köszöntek tőle, Mondván, hogy a kezdeti izgalmat elvette a műsorvezetőnek a hozzáállása. És hát ezt még azzal tudnám fokozni, már mint ami a negatív tendenciát illeti, hogy akik ismerik a Kejfej Jancsit, azok nagyon jól tudják, vagy ha nem is tudják, de tapasztalják, hogy ez egy olyan változata itt most veszélyhelyzet idején, koronavírus járványkor, Amilyen arcát egyébként korábban ez a műsor soha nem mutatta. A világról alkotott véleményemet alapvetően interjúkon keresztül mondom el. Tükrálta homályosan. Egyébként pedig hagyatkozom mind arra, amit önök mondanak. Legfeljebb az önökkel való beszélgetést is felhasználom arra, hogy valamit mondjak a világról ma sem lesz másféleképpen függetle attól, hogy egyre nehezebben állom azt meg, hogy a műsor központi betelefonálója legyek. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, én a gyulai ember vagyok, aki múltkor fölhívta, és nézem a, illetve hallgatom a műsorát, szeretném elmondani, hogy ez a kormány intézkedése szerintem nagyon megosztó és nagyon lenéz, lenéz a vidéki embereket. Szerintem most rászabadítja a vírust egész Magyarországra. Nálagy, ugye melyik intézkedésről beszél? Hát ez a koronavírusos enyhítés, hogy vidéken sok mindent szabad, Budapesten pedig tartjuk a, a szigort. Én erre gondoltam hogy a mert ide fognak jönni a, a fürdőzők, és én ettől tartok, hogy De hát lehetséges, fog... hogy a saját szomszédja fog elmenni a fürdőbe. Hát, szerencsére Gyulán nem, mert nem nyílt ki a fürdő. A felújítások véget. Elnézést, hogy... akkor a fürdő miért izgatja, hogy a Gyulán pont nem nyit ki? Úgy általában? De, hogy általában nincs fürdő, uram. De hát Magyarország egy fürdő. Uram, ön hogy Gyuláról telefonál, elmondja, hogy a Gyulai fürdő nem nyit ki. Mitől fél ön Gyulán, a fürdőtől tehát nem. Hát nem csak a fürdőtől, hanem hogy engedik ezt a, ezt a, ezt a lazítást. De ki fog elmenni Gyulára, aki önt meg fogja fertőzni? Azt szerintem a pestek le fognak menni. De azt nagyon jól tudja, hogy elvileg ez nem lehetséges. Ön Aha. most valójában a rendelkezéstől fél, vagy a pestiektől? Igen, egy kicsit az ilyen, ilyen, ilyen megosztó. Én hogy... ezt értem, de a rendelkezés épp, hogy megóvná önt a pestiektől. Ha a pestiek ennek dacára lemennek, akkor a rendelkezéssel nincs probléma, a pestiekkel annál nagyobb. Na, már figyeljen meg, hogy hogy, hogy menjenem, meg fog ugrani én ezt értem, uram, a de a ön nem arról a beszél, ami miatt betelefonált, ha lemennek a pestiek az pont ellentétes lesz azzal, mint ami a rendelkezés, akkor a rendelkezéssel mi a probléma? Ha megosztó kell, van probléma inkább. Na de mi a megosztás abban, hogyha a budapestiek nem hagyhatják el budapestinek? Most nem hagyhatják én erről nem tudtam, hogy nem hagyhatják el budapestiek Budapestet? Hogy nem is lehet Budapestre menni most közlekedésileg? Mert látja, ez egy nagyon jó kérdés, mert ön például eljöhet Budapestre, de én nem mehetek egy ullára. Tényleg azt, azt, azt a rendőrség ellenőrzi? Hát nézze, amilyen kapacitása van a rendőrségnek, abban a mértékben ellenőrizheti. Értem, hogy nem is tudtam. De akkor mi baj van a rendelkezésekkel, ha nincsen is tábagál? Hát akkor meg nem. Elnézést, az nem... a rendelkezés, amit ön nem ismer, az nem pontos. Az a, do az a dolog része, e, vagy az a dolog lényege, hogy ön olyan dologról beszél, amivel nincsen tisztában. Ha valamivel ön nincsen tisztában, az nem a rendelkezés hibája. Hát igen, ebben egyetértek, szóval teljes mertőkben egyetértek, de én azt gondoltam, hogy, hogy kószálhatnak itt az emberek. Én ezt szóval, értem, a... de ilyen alapon én is gondolhatnám azt, hogy Gyula Sopron mellett van. Ha, az igaz... Jó, hát én nem vagyok napra kész ezekből. De ezzel akár, együtt ezekből. azért a rendelkezéseket leszólja, és megosztónak nevezi őket. Igen, attól függetlenül megosztó. Én ezt hogy, értem, hogy... de önt a téma ismerete minimálisan se befolyásolja? Ebben a tekintetben nem. Jó ja, értem, hát akkor viszont nézze, uram, amikor nem lesz koronavírus járvány, akkor is nyugodtan betelefonálhat, hogy a rendelkezések megosztók, mert önnek a rendelkezések mindig megosztók lesznek, annak függvényében, hogy melyik lábával kell föl. Köszönöm, hogy hívott. Nézd egy hangja. Csak a gyulai ember fog még telefonálni? 2020. május 4-e van hétfő, a pontos idő 6 percünk van lesz reggel fél 8. Ez a KFJ Jancsi minden, amit azaz napról tudni kell vagy érdemes, a hallgatók, a nézők, a netezők, valamint Fiala János reggeli műsora, amelyből nagyjából még 6 perc van hátra, úgyhogy önök telefonálhatnak. Azt követően Györgyevis Beredekkel beszélgetek, váloseget ZRT, majd felhívom az Erzsébet városi polgármestert, és nagyjából 8 óra után ismét egy lehetünk. 061-877-0877, figyelek, ha van mire. Lay, lay, lay, lay across my big grass bed. Lay, lay, lay, lay, lay across my big grass bed. Whatever colors you have in your mind. I show them to you, and you see them shine. Lay, lady, lay, lay across my big breast bed. Stay, lady, stay. Stay with you, man, Elnézést, múltkor el kellett, hogy vállaljunk egymást, csak emlékszem, hogy telefonáltál, és aztán valami történt, valami másik telefon a, futott, de elnézést. Pesti úti idősek otthonban kapcsolt valakit, és akkor fontosabb volt ez. hogy emlékszem. Semmi. Ja, igazából én tudom, hogy 6 hete telefonáltam utoljára, amikor kitört a járvány, és elkezdődött a digitális oktatás, és ott beszámolok beszámoló, hogy most kezd az ember kicsit magához térni, és nemcsak a mérettség kezdődik, hanem a vizsgai időszak is. Uh, és ez a digitális oktatás nem csak a pedagógusokat, de szerintem az egyetemeket is olyan mértékben uh, leterhelte, legalábbis nálunk mindenképpen, így van, hogy sokkal rosszabb volt, mint az egész face-to-face uh, -face oktatás. Uh, de ezre nem az, esik szó a médiában, de azt gondolja, hogy az egyetemek fölkészültek erre a helyzetre, nem készültek fel egyáltalán. Nivó. Most? Hát most egy olyan, olyan helyzet van, ugye a, maga a vizsgáztatás, ami, amit ugye senki nem képzelt megint csak el, hogy hogy lehet vizsgáztatni mondjuk 400 hallgatót, akik otthon ülnek a lakásukban, tehát egyáltalán technikailag ezt így kitalálni. Erre nem tudom, minden, gyakorlatilag nincs erre lezett. Konkrétan azt mondták, hogy old meg. És ez nem tudom egyetemi szinten, hogy működik, de nekünk mindenképpen Hát egy ilyen technikai problémát kell jelenleg áthidaljunk, és, és nagyjából azt mondom, hogy péntekig sikerült. E, aztán majd meglátjuk. Péntekig hát, mi sikerült? E, pént, hát Kitaláltunk egy vizsgáltatási rendszert, amit pénteken, tehát péntekben van egy vizsgálat. nagyjából egy olyan 140 hallgató fogírásban. írásban Mit vizsgálni. kellett kitalálni? E, hogyan lehet igazából biztosítani valamennyire azt, hogy szakmailag az ember, megfelelő legyen, tehát ne legyen egy viccben forduló az egész vizsga, hogy a hallgató otthon leül, kinyitja a 40 könyvét, és gyakorlatilag kimásolja belőle, tehát hogy valamennyire a vizsgát az tiszta, a vizsga az tisztas maradjon, szakmailag az hiteles legyen. Ha Erre... jól értem, ez nem írásbeli. De, ez írásbeli. De, ez írásbeli, írásbeli. De, de otthon. Írásbeli, de otthon, igen. És mi az, ami, mi az, ami ki lett igen. találva annak érdekében, hogy ne 40 könyvből írják össze a nebulók? Hát ö, több, több lehetőség van erre. Például az, hogy a, a kérdések azok ö, ugyanaz kapja mindenki, de random sorrendben. Tehát nehezebb megbeszélni ott esetben, hogyha egy másik ö, digitális eszköz Random teremben. sorrendben a mi? Ugyanazok uh, a kérdések, Igen. de random sorrendben vannak, tehát hogy nem ugyanazt látja mindenki egyszerre, tehát nehezebb egyrészt megbeszélni. Uh, másrészt ugye valamilyen fajta időlimitet kell bevezetni. Hány kérdés van? 30, legalábbis nálunk. Tehát 30 kérdés, a... ami random feltendő mindenkinek egy, vagy 30 kérdés egy nem. nebulónak, az nem valószínű? De, de, egy, egy, egy hallgató 30 kérdés kap, Mények ugyanaz kapja randomsolt. A... Hány perc van 30 kérdésre? Ez tanszéke válogatja és vizsgától függ. Aki egyszerű választásos tesztet csinálta, ABC, D-ből kell választani, ők lehet, hogy csak 30 másodpercet adnak egy kérdésre. Aki kitöltőset, az két percet, de mivel erre nincsen semmilyen irányban, pontosan ez a föl.. nektek előtt. kell a tanszéken kitalálni? Így van, és ugye ez az egész a fenéje, hogy én azt mondom, hogy legyen két perc, de elképzelhető, hogy a hallgatók zömel majd azt mondja, hogy kevés lesz, de ez csak ezt a vizsga Nagyon jól beszélsz, az a kérdés, hogy a hallgatók tisztában vannak-e azzal a protokollal, amit ti a tanszéken most találtatok ki? De, de per perc, természetesen, tehát, hogy ugye, már túl vagyunk néhány online zéhán is és látszott az első alkalommal, hogy az időt egy picivel alul lőttük be, mert ugye az eredmények haranggörbét mutattak, de azok nem az ötösnél szóltak, nem az ötösnél csúcsosodtak ki, hanem mondjuk a hármas négyes. Vissza kell majd, hogy hívjalak téged egy másik alkalommal, mert hogy most egy interjú következik, aztán még egy, amit megbeszéltem, de azért azt megkérdezem tőled, hogy mindez úgy, hogy kamera által látható, aminek, hát nem tudom, mi értelme van, mert ugye az, te hány gyereket vizsgáztatsz? 140 nem, nem, nem sokkal többet. Mi három, három nyelven oktatunk, és jelenleg írásban kb. 430 van hallgató van. Jó, tehát ez van. nagy valószínűséggel kamera nélkül zajlik, ugye? Tehát nincs... Igen, ő... igen, igen, tehát ez zárva, hogy az így működjen. Hogyan küldi be e, a vizsgát? A, mi vizsgáztatásunk, egy Moodle nevezetű online előadnénk felületen van, amit egy másik tanszék üzemeltet egyébként, szóval nélkülük mi is benne lettünk volna. Tehát ez egy Moodle felület, ahova gyakorlatilag belép, amikor megnyitik a vizsga, tehát meg van mondva nekik, megmondtuk nekik, hogy 10 órakor kezdődik, 10-kor belép, ott töltögeti, és egyszerűen, amikor végzett, akkor egy elküldi, amit aztán majd belőle a rendszerből lehet ki exportálni, feldolgozni, ami egy külön technikai vívmány ismét. Azt terüld el nekem, hogy elvileg a rendszer összedőlhet? Igen, igen. erre is volt példa. És ezeket is olyan problémák, amiket meg kell oldani. Korábban az volt, hogyha ha megszakad az internet, már hogy nálunk is van mondjuk ilyen, elmegy a wi akkor fényképet kell csinálnia, hogy, ami igazolja, hogy tényleg elment. De ráadásul ez a rendszer azt is tudja, hogy van egy uh, log nevezetű um, valami, és értek, ami pontosan számolta, hogy mikor váltott kérdést, hány percet töltött vele, és azt is jelzi, hogy ha kilépett a rendszerből. Tehát ha paraszkodik, hogy ő megszakadt az internet, akkor az látszik belőle, hogy két-három percet volt távol, de az is. Azt is jelzi, hogyha a panaszkodik, hogy neki nem volt internetete, valójában ez csak egy ilyen blöf, azt is kiszűrhetjük vele. Nagyon szépen köszönöm, elő fogok még kerülni. Köszönöm szépen a jelentést Serhalmi Dánielnek. Jó reggelt lehet. Önök termékmegjelentést hallanak A termékmegjelentésen belül pedig Gyógyev is Benedeket, a válságért Zérté vezérigazgatóját, akit azért is hívtam föl, mert az elmúlt időben megrövidültek a beszélgetéseink. Ez most csütörtökön is így lesz, mert hogy láttam, ott nagyon sokan fognak közlekedni. Ed, ed, hát egy időben, nem most hülyeséget mondtam, majdnem egymás utána a Kejfejöncsis strádáján. Azt mondtam, hogy majd összefüggően is beszélhetsz, de vagy ott az is nem is szerepelt. Két kérdés van összesen nekem is. A ha van miről beszámolni, szívesen meghallgatom, hogy Kákán is csomót keresnek-e, vagy épp ellenkezőleg nehéz megmondani. Minden nem régen a Magyar Zeneháza kapcsán közé tette egy röpke videót a Városliget ZRT a Facebook oldalán, és mindjárt kiszúrták a munkavállalókért aggódók, hogy a munkabédelmi intézkedéseket az más. A, tehát a távolságtartást, vagy és e, a szájmaz használatát ez a röpke videó milyen mértékben nem mutatta? Van-e erre nézvés neked bármilyen reagálásod? Tudom, hogy melyik videóról van szó, egyébként érdekes, érdemes megnézni, hiszen egy nagyon izgalmas munkafázisról szól a Magyar Zeneháza kapcsán, ami egy végtelenül unikális épület, és egy végtelenül izgalmas építészeti megoldást kíván, Ugye az a helyzet, hogy itt a rádió műsorban is többször elmondtam, hogy a kivitelezések a pandémiás időszakban is zajlanak kint a Városligetben, és mind a Városliget ZRT, mint pedig a szerződött vállalkozó partnerei, így a Magyar a kivitelezői is igyekeznek eleget tenni a legmagasabb szintű biztonsági előírásoknak, azonban fontos kiemelnem, hogy azáltal, hogy ezek a munkálatok nem álltak le, sőt az elmúlt időszakban extra sebességi fokozatra kapcsoltak, azért ez több száz, közvetve több ezer munkásnak és családnak biztosít megélhetést. Ezeken a kivitelezési területeken egyébként mind a belépőknek, mind pedig a kilépőknek monitorozzák a testhőmérsékletét. Tudomásom szerint a generál kivitelező cég, a Magyar Zeneházát és a Népvezi Múzeum generál kivitelezését végző cég minden egyes alkalmazottat saját költségen rendszeresen tesztel, hogy biztosítsa azt, hogy csak olyan munkavállalók legyenek kint a területen, akik akik adott helyzetben a legszigorúbb biztonsági protokollnak megfelelnek és nincsenek megfertőződve. Ezen kívül egyébként egy szabadtéri munkavégzésről van szó és igyekeznek minden létező szabályt betartani. Nyilván lehet a KK-n is csomót keresni, hogy ezért Uh, javasolnám annak, hogy uh, aki erről vélemény, nyilván, is, hogy próbálja meg nehéz fizikai munkát, több tíz vagy több száz kilós műtárgyak mozgatását szájmazba, megpróbálni, gyakorlatilag a lehetetlenhez konvergál, de ettől függetlenül szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy uh, vírushelyzet nincs se a kivitelezési területeken, se a város A másik kérdést megadjam csütörtökre, azt kérdezem tőled, hogy ne is arról beszélgessünk, hogy ne arról el jelentés, hogy most mindent végigveszünk, hanem arra kérlek téged, hogy arról beszélj, ha van miről, ami eltér a normálistól nevezetesen ami koronavírus járvány okán most lassabban halad, másképpel halad, vagy egyáltalán nem halad, az egyébként ma végzendő feladatok közül, tehát amelyeket ma végeznének 2020. május 4-én hétfőn? Furcsa módon, ezt kell, hogy mondjam, hogy a beruházási tevékenységünk kapcsán nem tudok ilyenről beszámolni, tehát az a három fontos nagy kivitelezés, mint a a néprajzi múzeum és a magyar zeneháza az teljesen ütemszerűen halad, és a parkban a további általunk apróbbnak titulált kivitelezések, amelyek azokat a parkfacilitásokat hivatottak létrehozni, mint a terepjátszótér, vagy az új komplexum vagy éppen a kis botanikus kert, vagy az ehhez tartozó szükséges infrastruktúra, ezek is megfelelő ütemben zajlanak és haladnak előre, úgyhogy ilyenről nem tudok beszámolni. Nyilván a másik oldalról üzemeltetési szempontból azt tudom mondani, hogy azért természetesen a koronavírus jelenléte, és az errehozott kormányzati és önkormányzati, Rendeletek, azok jelentenek egyfajta változást a liget életében, sokkal kevesebben vannak most ebben a tavaszi időszakban kint a Városligetben, és ebből talán szimbolikus és emblematikus a május elseje és annak az elmaradása, ami évtizedek óta ugye a ligethez köthető, még akkor is, hogyha véleményes minőségű rendezvények kerülnek ilyenkor megrendezésre a Városligetben, vagy véleményes minőségűek is eh, keverednek ide a Városligetbe. Tudni kell, hogy nem mindig vagyunk ennek eh, aktív résztvevői, hanem adott helyzetbe elszenvedői, hiszen május 1-én a rendezvények jelentős része az demonstrációs formában, a gyülekezési törvény alapján a rendőrségnél bejelentett módon jött, jött létre az elmúlt időszakban is. Ettől függetlenül az, hogy május 1-én a Városliget teljesen üres, ez önmagában is szimbolikus jelentőséggel bíres. Hát számos egyéb ide tervezett színvonalas esemény is elmarad a városligetbe például a Rozária Fesztivált nem tudják az eredetileg tervezett májusi időpontban megtartani, és még sorolhatnám ezeket az előre tervezett eseményeket, ugyanakkor az üzemszerű használata, a hétköznapi használata is csökkentett most a Városligetnek. Tehát bármennyire is furán hangozna maga a projekt határideje önmagában a veszélyhelyzet miatt nem kell tehát, hogy az elkészülte nem kell, hogy emiatt önmagában hónapokkal kitolódjon időben? Nem nagyon érdekes egyébként jó a kérdés az elmúlt napok, elmúlt hetek eseményei, hiszen a járványügyi helyzet az automatikusan majdnem minden szerződéses viszonyában a városliget ZRT-nek ez egyébként nem városliget specifikus, hanem azt gondolom, hogy egyáltalán az ügyelszerű működéshez hozzá tartozik, hogy a szerződések jellemzően aként rendelkeznek, hogy valamilyen vízmajor helyzet, mint mondjuk egy ilyen járványügyi helyzet, vagy ne Isten terror, vagy bármilyen egyéb veszély felép, akkor ez automatikusan a viszmajor idejével meghosszabbodnak a szerződések. És innentől kezdve azért ez egy komoly. Jelen esetben beruházói rutinra és menedzsment tapasztalatra van szükség ahhoz, hogy egyenesbe tartsuk ezeket a projekteket, hiszen nagyon kényelmesen az alvállalkozók, az alvállalkozók alvállalkozói, azok szívesen nekidőlnének, és az egyéb munkákból eredő késéseket szívesen fognák a járványügyi helyzetre, de azt kell, hogy mondjam, hogy összességében a tárgyalásaink azok eredményre vezettek, és minden eredetileg vállalt határidőt tartani tudunk a Városligetben. Közben annyira belefelelkeztem abba, amit mondtál, hogy elfelejtettem azt, amit akartam kérdezni, pedig, ak ja, igen, tudom, amit akartam kérdezni, hogy nem most, hanem valószínűleg néhány hónap múlva, talán, és akkor további feltételes módokat nem fogok említeni, érdemes lenne a KPMG-vel egy új felmérést készíteni arról, ami ugye még a legelején készült a Liget ami azzal volt összefüggésben, hogy mi mennyire lesz rentábilis, milyen látogatásra, milyen látogatottságra lehet számítani. Nem tudom, hogy ti kíváncsiak vagytok-e, én roppant kíváncsi lennék arra, hogy milyen eredményt hozna egy ilyen összefoglaló beleértve, hogy milyen számítás alapján jönnének létre az új számok. Ez egyébként egy rendkívül izgalmas felvetés, és szerintem eh, fogunk is ezen dolgozni. Hát nyilván eh, ugye a turisztikai piac megváltozásával is számolnak itt a szakemberek, hogy ez mit jelent egészen pontosan, hogy ez egy időszakos vagy egy hosszú távú változás. Ezt eh, nagyon nehéz megmondani, de hát ez egyik, egyik ismeretlen is, de azért ott van ebben a másik oldala is, hogy eh, azért a, a Liget projekt, eh, Tekintetében az új Nemzeti Galéria, az innovációháza, és valamennyire a Városlegeti Színház is, bár nyilván annak a nemzetközi turisztikai tömegonzó hatása talán egyel alacsonyabb, de, a, de az új Nemzeti Galéria az mindenképpen egy kulcs elemként számolódott ebbe a KPMG tanulmányban, na most, hogyha a kormány önkéntett vállalása, ami szerint egészen addig, amíg a budapesti vezetés nem támogatja a galéria létrehozását addig ő nem kíván ebbe belekezdeni, nagyon nehéz. Jó beszélsz, ez könnyen lehetséges, ennek az egyelemnek a kiesése is indokolja, hogy egy új összefoglaló készüljön? Én ebben egészen biztos vagyok. Tehát azért nagyon sokszor részletekről beszélünk itt a rádióműsorban is, a Liget projekt kapcsán, és a nagy egészet hogy tulajdonképpen mi is motiválta ezt a programot, mi is motiválta azt, hogy ezek a kulturális intézmények egy adott területen sűrűsödjenek, és egészítsék ki a már itt lévőket, illetve újítsák meg azokat, és jöjjön létre egy környezeti megújulás is, amit parkfejlesztésnek hívunk. Erről azért relatív ritkán beszélünk, de azért mindennemi elemzői véna nélkül azt szerintem Józan Paraszti észre is érteni lehet, hogy egy nagy művészeti múzeum, ahol világhírű festők remek műveit lehet megtekinteni, adott helyzetben időszaki kiállításokon pedig olyan e, különlegességekkel lehet találkozni, amivel az elmúlt időszakban Magyarországon nem vagy csak elvétve. Ez sokkal több embert készített arra Glasgow-tól, e, Berlinen át, e, Bergámótól, e, Toledoig, hogy felszálljanak egy. E, egy olcsó repülőjáratra és Budapestre jöjjenek, és megnézzék ezt a múzeumot. Mint adott helyzetben mondjuk a Magyar Zeneházának, vagy a Néprajzi Múzeumnak a legexkluzívabb rendezvénye és vagy kiállítása félreértésnehesség nem leértékelni szeretném ezzel a Néprajzi Múzeum kiállításait, hiszen Kemecsi Lajos és csapata valami egészen elképesztő, és azt gondolom, hogy nem csak Magyarországon, hanem világszinten kiemelkedő gyűjteménnyel és ennek bemutatási módjaival rendelkezik de valahogy a néplélekben egyen jobban benne van a nagy művészeti múzeumok miatti kimozdulás vagy megmozdulás, mint egy etnográfiai gyűjtemény miatti megmozdulás. Ezek a Ligetben létrejövő egyéb intézmények, a galérián kívül intéz, egyéb intézmények, annak a szinergikus hatásnak az eredményeként tudnának és tudnak elképesztő, fontos jelentős, elképesztő nagy jelentőségűvé válni, hogy van egy mágnes az egész közepén, ami a galéria. Na most, hogyha itt ez valami oknál fogva nem jön létre, akkor biztos, hogy azok a számok, amire az egész Liget projekt építette a legelején, az nem valósítható meg. Innentől kezdve ez a számítás, ez egy, ez egy teljesen jogos igény. Innen folytatjuk csütörtökön, valamikor negyed-kilenc környéken. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezés a hallást. Szia! Önök György is Benedeket hallották, a Városlégez ZRT vezérigazgatóját, önök termékmegjelentést hallottak. És akkor még egy beszélgetés és még egy megjelentés. Gő másról beszél, miért beszél másol. Most már nem beszélhet, mert most van három egy 8. Hát akkor különjük egy sms Valamilyen TV-műsorról beszélt a Müller, ha jól emlékszem. A TV-műsorok az nagy valószínűséggel csak az ATV lehet. Na, azt mondjam. A ATV-n van? Azt hívja, hogy itt vagyok. De ha itt van, akkor én nem veszi fel. Jó, ja, mert rossz számot hívok. Jó, ja, azért nem veszi fel. Egy számot felcseréltem, elnézést. Azon nem veszi föl. <gül> Ezt nem gondoltam, is adásba se volt. Lehet? Nieder Müller, Péter van a vonalban. Um, majd beszél legyen szíves elnök úrral, hogy ő köcsére be van e jelentve, tehát hogy van-e lakcímkártyája, mert egyébként nem szerencsés, hogyha a május elsője is a néphez olyan környéken adja, ami látható módon nem Budapesten van, miközben tudom, ma a Budapesten is lakik, majd legyen szíves aggódó szavaimat tolmácsolni elnök úrnak. Feltétlenül, de lehet, hogy ennek vannak a mindeglenes De természetesen, tehát ez én egyáltalán nem zárom ki, csak van bennem az ellenzék iránti aggódalom. Az ellenzék jó állapotban van, úgyhogy nem kell aggódnia. Igen? Igen. Én azt gondolom, hát látja. Ön is látja, nem? Én nem vagy ezt látom. Vagy más lát. Ön más lát. Hát ez az... Ez azért, kellene beszélnünk, hogy a eh, hogy, hogy ki mit és hogyan és miért úgy látta, hogy látta Tudja, azért ez nem fel, fogom most erről részletesen kérdezni, de én is úgy gondolom, hogy érdemes lenne mert én komolyan vettem ezt a veszélyhelyzetet. Én azt gondoltam, hogy veszélyhelyzet van, és akasztott emberházában kötéről nem beszélünk, veszélyhelyzet idején nem beszélünk politikáról, hiszen veszélyhelyzet van, pedig a veszélyhelyzet van, akkor veszélyhelyzet idején az ember egyetlen egy dologról beszél, a veszélyről és annak elhárításáról. Nem tudja elképzelni nédervivel mindjárt abadom, nem tudja elképzelni, hogy mentálisan mennyire fáradok el attól, hogy ezt az ígéretemet önmagamnak, ezt a ki nem mondott szabályt néhány kivételtől leszámítva, milyen nehéz betartanom. Pedig én éppen tegnap vagy, tegnap előtt e, e, láttam az önműsorát e, valamelyik televíziós csatornán, talán az is ATV volt ahol azért eléggé intenzíven foglalkoztam. Kénytelen voltam, mert ugye az egy, az egy másik műsor, és ott arra rövid időre átlépek a saját árgyékomon, de az még nagyobb gondot okoz nekem, mert utána még nehezebb visszagyömöszölni magamat a palaszba, és a május másodikai megemlékezés a parlamentben, amely gyakorlatilag Uh, nem, nem, nem szívesen kezdenék bele, mert akkor nem fogom tudni a már értük azt a piros vonalat, amit múltkor nem? Hát már meghalladtuk, csak az, az a helyzet, hogy, hogy ez egyre gyomasztóbb. Igen, hát ezzel én is így vagyok. De azért mondta, hogy egyszer majd csak kellene beszélnünk más dolgoktól is, de ha most ő úgy gondolja, hogy veszélyhelyzet, akkor beszéljünk a veszélyhelyzetről. Független attól, hogy ugye az is problémát jelent egy önkormányzati vezetővel való beszélgetésben, hogy azt kérdezem öntől, hogy önt mennyire zabarja, hogy ön nem mehet el Gyulára, de a Gyulai elmehet Erzsébet városba, miközben valószínűleg ön örül, hogyha egy Erzsébet városi utcán sétál egy Gyulai, de, de hol van itt a pandémiás helyzetre való tekintet? Mondani, nem, nem is igazi ez a... Ez a probléma, de majd mi mondok valamit mindjárt a gyulai polgárokhoz is, e, hanem az, hogy itt megint egy olyan rendelkezés született, ami a korábbi rendelkezésekkel szemben megy. Ön bizonyára emlékszik rá, hogy amikor az első kiállási korlátozás bevezette a kormány, akkor hosszú-hosszú pontokban sorolta fel azt, hogy mit szabad. Szabad például manikűröshöz menni, szabad meglátogatni a vidéken élő rokonokat, szabad meglátogatni mondjuk a külön élő családok esetében az apának vagy az anyának a gyerekeit, tehát egy sor dolgot megengedett. Majd most jön ez a dolog, és mondja azt, hogy a, hogy a, a, a budapestiek nem mehetnek vidékre, és főleg nem alhatnak ott. De én egyetlen sort nem olvastam ezzel kapcsolatban, hogy akkor ez azt jelenti, hogy a korábbi rendelkezések írvényüket vesztették, vagy egyszerűen az történt, ami az utóbbi időben gyakran történik, hogy a jobb kéz nem tudja, hogy mit csinál a bal, vagy hogy szokták ezt mondani. Szóval, hogy ez nem, egy csak az a, az nem csak az a gond, hogy a jobbkéz nem mert egy ilyen helyzetben nézze az én jó indulatom, ami egyébként ilyen mértékben nem létezik, de veszélyhelyzet idején, meg a munkámból adódó felelősség idején, én nincs olyan üzlet, ahol nem ennek türelemértésig hogy az enyémet növelhessem. Ezt még csak megértem, de hogy akkor ezt hathatósan és egyértelműen elmagyarázzák. Ez az, ami számomra hiányzik, és hogy az ellentmondásokat feloldják, és ezzel kapcsolatban az összes rendelkezésre álló személy, az összes létező tévés és műsorban, az összes média munkás kérdéseire válaszoljon annak érdekében, hogy az ország minél hamarabb te egészében tájékozott legyen. Ennek a hiánya olyan feszültséget okoz bennem, hogy valamilyen boltba kéne elmennem, hogy ezt csökkenteni tudjon. Igen, de ugye az a baj, most ne hallom, hogy, ön, hogy fogalmazom meg, hogy az, hogy önben személyesen milyen feszültség ezt mondhatnám úgy is, hogy ez egy saját probléma. De nem saját probléma, de az nem saját probléma, hogy az országban tízezrek vannak, akik egyszerűen nem tudják, hogy mire van hát Erről nem beszélek, nem beszélek, nem beszélek nem hogy, hogy milyen jelentősége van, van annak, hogy egy-egy műsor mire lenne alkalmas. Nem a saját személyemet, hanem a médiabeli jelenlétet e, tekintve említettem ezt magánszemélyként, nem gondolnám magamat itt megemlítve. Én is ugyanerről ugyan beszélek, hogy nem tudják az emberek, mert össze-vissza intézkedések vannak, össze-vissza intézkedések születnek, és Ugye, talán már egyszer mondtam, önnek, vagy lehető egy másik műsorban már nem emlékszem. Ugye a legdilettánsabb dolog ez a Budapest vidék megközelítés, mert az, hogy a vidék, abba beletartozik, nem tudom én, a több százer lakosú Debrecen, meg a nem tudom, én 30 lakosú akármelyik is falul. Tehát ez teljesen már nem akarok erős szavakat használni, de teljesen abnormális ilyen döntés. Hát arról nem beszélve, hogy különböző számok alapján joggal teszik fel a kérdést, hogy Fejér megye miért kivétel, miközben a számai tekintve nem sokkal jobbak, vagy talán rosszabbak bizonyos Pontosan. szempontból, mint a fővárosi vagy Pest megyé. Pontosan. És én láttam egy ilyen ábrát, amelyik azt mutatja, hogy Békés megyében például mindössze három fertőzött van. Csöndesen megkérdezem, hány teszt történt békés megyében. És akkor lehet, hogy ezzel függ össze, hogy ott csak három beteg embert regisztráltak, mert hogy ennyi tesztek csináltak. Szóval ha érzékeltessem, hogy itt ez az egész rendszer, a tájékoztatás, a, a, a tesztelés, egyáltalán az egész veszélyhelyzet vagy járványkezelési rendszer egyszer a rossz lábakon áll. Nem azt, jól működik. azt kérdezem öntől, pontos veszőt tettem ki, tehát nem gondolnám, hogy ezt megbeszéltük, hogy a hétvége arra a közlekedési kísérletre, tesztre, majd ön megmondja, hogy melyik a jó kifejezés, mennyire volt alkalmas, amit el szerettek volna végezni a hatodik kerülettel együtt. Én azt gondolom, hogy nyilván egy ilyen első nagyon láts forgalomkorlátozás, mert nem a szankcionálás és nem a büntetés volt a lényeg. Ez nyilván csak korlátozott tapasztalatokkal jár. A mai nap fogok köszönni a munkatársaimmal, vagy részleteiben megbeszéljük a tapasztalatokat. Ami eddig hozzám visszajutott, az azonban azt hogy mondjam, hogy pozitív. Jó, ez legyen, szansz, mondja a... el, hogy milyen korlátozás volt, mert csak azt fogják tudni értékelni az azzal kapcsolatos tapasztalatot, hogy elmondja, hogy mi történt. Bocsánat, kérek, azt hittem, hogy ez így nyilván a saját kis világomban élek, tehát a belső városban és a belső Terőzvárosban péntektől vasárnapig korlátoztuk az átmenő forgalmat, ami azt jelenti, hogy csak azok hajthattak be erre a területre, akik ott laknak, vagy oda mennek dolgozni, de azért mondtam, hogy lágy, mert megengedtük azt is, hogyha valaki oda látogatóba megy, akkor oda mehetett, de nincs, nem volt átmenő forgalom. Tehát, hogy pontos legyek város, illetően, Mondjuk a Veselényi utcán nem lehetett csak úgy egyszerűen végighajtani föl a Károly körútig, mert az átmenő forgalom elől lezártuk. Ez azt jelenti, hogy kevesebb forgalom volt, no, a hétvégére egyébként is kevesebb. Távla a forgalom. volt, vagy kordon. Volt tábla, és voltak az Erzsibet városi Rendészeti Igazgatóság szakemberei is ott voltak, és ennek köszönhetően, én nagyon hálás vagyok a kollégáknak, ennek köszönhetően minden különösebb konfliktus nélkül lezajlott, és az ott élő emberek vagy az eddigi visszajelzések alapján nagyon pozitívnak tartották ezt a változást. Miért pont ez a terület, és mi várható a jövőben? Hát azért ez a terület, mert <coughs> ugye, aki ismeri egy picit Belsőzsévet várost azt tudja, hogy a Károly körút és a Nagy körút, illetve a Király utca és a Dohány utcai közötti rész, ez van kicsi utcákkal, szűk utcákkal, én oda nem való átmenő forgalom. És a tetejében nekünk van egy hosszú távú koncepció, mi szeretnénk, hogy ez az előtt terület egy ilyen kulturális negyed lenne, ahol sétáló utcák lennének, ahol sok zöld lenne, ahol nem lennének autók, ahol még a felszíni parkolást is nagyon szigorú keretek közé akarjuk szorítani. Tehát egy egészen más jelleget akarunk adni ennek a területnek, és ez az első lépés az, Ebben támogat minket a főváros is, és az első lépés az, hogy az átmenő forgalmat azt a lehető legszigorúbban korlátozni fogjuk, akkor, ha a veszélyhelyzet elmúlt, hiszen ez nyilván egy csomó forgalomtechnikai egyeztetésre van szükség, amit csak a veszélyhelyzet elmúlta után lehet fogalmatosítani. Akar prognózist mondani, vagy nem, hogy ez egyébként, hogyha kialakulnak a játékszabályok, akkor mikor vezetnék be? És én azt gondolom, hogy ha, ha, ha minden úgy megy, ahogy reményeim szerint menti, fog, tehát hogy a nyár végére ez a helyzet föl Omli, meg, megszűnik lassan, felszakadozik, visszáll a normalitás, akkor ezt viszonylag gyorsan be tudjuk tudni vezetni, mert jelentős előmunkálatok folytak már. Még egyszer mondom, a fővárosra szigorúan együtt dolgozunk, szorosan együtt dolgozunk. Tehát én azt gondolom, hogyha ez valóban itt a nyár vége, fele vége a veszélyhelyzetnek, akkor ezt még az ősz folyamán be tudjuk tudni vezetni. Van, aki azzal kapcsolatos számítása foglalkoztatja az önöket, hogy a buli negyed a járványhelyzet elmúltával mennyire lesz más, mint amilyen volt a járványhelyzet előtt? Ez természetesen nagyon is foglalkoztat minket, nem csak az önkormányzatot, hanem az itt élő embereket általában. Azt kell, hogy mondjam, hogy a járványhelyzet egy sor olyan probléma megoldását magával hozta. Ezt, ezt, ezt sejtettem, mondom. de azt kérdezem, bár ez egy eléggé, tehát ez túlzott kép, hogy vajon magának a bulinegyednek a buli negyedi jellegét nem fogja-e megszüntetni a járvány abból adódóan, hogy olyan szabályok születnek, leírt és, leírat, és iratlan szabályok, amellett a buli negyed a régi képét képtelen lesz visszaszerezni. Ez az nem is biztos baj, hogyha a régi én értem. nem tetszik vissza. Én azt gondolom, hogy és ebben amennyire én látom a vendéglátóipari egységek tulajdonosaival is azonos hullámoszon mozgunk, nem érdeke senkinek sem, hogy ez egy ilyen rossz hírű, italozós, kábítószeres prostituáltakkal megtüzdelt negyed legyen. Mi valóban mindannyian abban vagyunk érdekeltek, lakók, önkormányzat, vendéglátóipari egységek, abba vagyunk érdekeltek, hogy itt a szónak egy európai egy kulturális negyed, jön létre, kis galériákkal, kávézókkal, kellemes éttermekkel. Erre van szükség. Másfajta turizmusra van szükség, mint ami eddig volt. És ebben, megint azt kell mondanom, szorosan együttműködünk a fővárossal, szorosan együttműködünk a hatodik kerülettel. Tehát itt egy újfajta kulturális turizmus koncepciót fogunk megvalósítani, és ez az, aminek a nyomán azt gondolom, hogy ez a rossz hírű, vagy a buli negyednek ez a rossz híre, ez egyszerűen el fog tűnni. És abban biztos, hogy ebben a formában életképes lesz? Abban biztos vagyok, hogy életképes lesz, de gyorsan hozzáteszem, hogy rajtunk múlik, hogy életképessé tudjuk tenni. Tehát magától semmi nem fog megtörténni, de ezen fogunk dolgozni. Ezen dolgozunk, most is itt az önkormányzatban is van egy kis munkacsoport, ezen dolgozunk a vendéglátósokkal is, erre fogjuk meggyűzni a lakókat is, hogy ez mindannyiunk érdeke, hogy itt egy kultúrált, most már ötöttször mondom, egy ilyen kultúrált európai, hogy mondjam, minőségeknek megfelelő negyed jöjjön létre, mert pedig ez a borzalmas italozás, szemetezés, tűzöltözés, arra semmi szükség nincs. Beszélgetésük után felkerült a kollapjára vagy a Facebook oldalára a médiatanács döntése, és az alábbi szöveggel került fel. A Média tanás 100 ezer forint büntetésre ítélte az ATV-t egy korábbi adásban elhangzott kijelentése miatt. Ez egy igazságtalan, politikailag motivált büntetés egy olyan országban, az országgyűlés elnöke minden további következmény nélkül kijelentheti, hogy az ellenzik nem része a magyar nemzetnek. A Média ezzel az ítéletével, ítéletével, idézőjelben saját magától állíthat ki bizonyítványt, önök, hogy az ATV bírósághoz fordul, és én sem fogok elhallgatni, ha nem törőjük fel, ha nem törjük fel azokat a tabukat, amelyekre az orbáni politika épül, akkor nem fogjuk tudni megdönteni ezt a rendszert, pedig ennél fontosabb célunk nem lehet. Azóta élvezte -e már az ATV vendégszeretetét? Már mióta? Hát azóta, hogy ezt május elsőjén feltette. Ja nem, hát május óta nem, nem, nem, de hát korábban is szalkalommal jártam, mint ön is tudja, de hát május óta nem, nem, nem. Hát... Volt-e azóta kapcsolatfelvétel TV-sön között? Nem, nem volt, de hát én úgy fogom föl, hogy ez egy hétvége volt. Nyilván mindenkinek megvoltam az a dolga, a pihenés egyebek. Gondolom, hogy ha oda a sor, akkor nyilván lesz majd. Azt minden esetre konstatáltam, hogy az atv.hu a mi beszélgetésünket meglehetősen nagy részletességgel hozta másnap, amelyet aztán más orgánumok egyáltalán nem vettek át, úgyhogy a mi beszélgetésünknek ilyen jellegű hírértéke nem volt, tehát az, hogy megbüntette az ATV-t, annak volt hírértéke, az ő annak nem volt, de én tudomásul veszem azt, amit az élet produkál, legfeljebb időnként megállok és csodálkozom. Azt kérdezem Öntől, hogy mekkora reményt fűz ahhoz, hogy a médiahatóság elé viszik Kövér László kijelentését ellenzéki képviselő nők, ez tehát nem azzal kapcsolatos, amit ön említett, hanem egy másik szövegre amely úgy szólt, hogy én szánalommal tekintek ezekre a képviselőkre, különösen azokra, akiknek a személyszáma kettővel kezdődik, amikor olyan helyzetbe keverik magukat, ami a Szamó témájának is sikerült legutóbb. Nincs annál elszomorítóbb, mint amikor egy gyűlölettől eltorzult női arcot lát az ember férfi létére, és a média hatóság elé viszik ezt a kijelentést, amely egy TV hangzott el, hiszen ehhez szükség van egy TV ez a Bajersó műsor volt, és a, a a megjelenés időpontjában, amikor tehát lehetett tudni, hogy ki mindenki támogatta ezt a javaslatot, akkor Cseh, Katalin, Bangoré, Borbi, Ildikó, Bűszane, Demeter, Márta, Dobrev Lára, Donát Donátanna, gurmaizita, Kunhalm Jágnes, Hon Kristina, Potocskányi, Körös, Alita, Smukkerzsébe, Szabó Témea, Szél Vadajágnes vadajágnes, Varga, Dam, Andrea támogatta közülük talán senki sem, Fidesz vagy KDN Pétak, tehát a nők is megoszlanak, úgy látszik a saját öntudatukat illetően attól függően, hogy melyik politikai egységhez tartoznak, ami némileg egyébként erősíteni véli azt, amit Kövér László mondott, miközben Kövér Lászlónak nincs igaza. Ugye én azt tartom különösen borzolmasra. hogy először is semmifél fajta illúzió nincs, hogy mit fog a médiatanács mondani, majd azt fogja mondani, hogy a mondanád, ez a személyes véleménye, vagy valami hasonló De nem ez az igazán lényeges. Szóval mindenki, aki egy picit, egy picit tájékozott a világban tudja, hogy minden itt a parlament elnöke, az egy politikailag semleges személy, az egyik az legfontosabb méltóság minden demokráciában. Na most nálunk Kövér László folyamatosan és állandóan ezt a tisztséget gyalázza. Tehát teljesen mindegy, hogy éppen az ellenzéket, a női képviselők. De egyszerűen azt kell, hogy mondjam, erkölcsileg is, morálisan is elfogadhatatlan mondatok, amiket megenged magának, folyamatosan olyan megbélyegző szavakat használ mindenkivel az ő politikai állásfoglalását képviseli, ez azt gondolom, egyszerűen elfogadhatatlan, teljesen, Függetlenül attól, hogy az illető a Fidesznek, a nem tudom én minek a tagja, az országgyűlés elnöke, az egy magas, az egyik legmagasabb közül méltóság, az az ember, aki így beszél másokról, az érdemtelen erre a tisztségre, és ezt nagyon világossá kell tenni, hogy az, amiket Kövér László most már folyamatosan és szemmel láthatóan tudatosan mond, az egyszerűen morálisan is elfogadhatatlan, nem csak politikbélagy. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állás csütörtökön, e, valamikor azt mondja, hogy 7 óra 20 perc környékén kezdenénk, mert 3-1-8-tól tudtam, a Füriás Balázs lesz, hogyha ez önnek is megfelel. Tökéletesen megfelel, köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Jobb hetet, mint a velem való beszélgetésben sikerült hangulatot elérni. Ez egy ilyen bonyolult mondat volt, de megfejthető. Viszont hallásra önök Niedermüller Müller Pétert hallották, Erzsébetváros polgármesterét. Önök termékmegyelentést hallottak. Most 8 óra 5 perc van, 40 percen keresztül arról beszélgetünk, vagy arról nem beszélgetünk, amiről akarunk. Anyám! Anyám! Jézes jó anyám! nézzék, van egy szolgálati közlemény az ATV Civil a pályán címűsorában, is nem sok hiányzott, hogy elmondjam. Nekem van egy barátnőműt, a Krisztinának hívják, és neki az egyik legnagyobb problémája, nem a legnagyobb, de az egyik legnagyobb problémája nem tudja, hogy hol lehet kapni Mireli Sóskát aki tudja, hogy hol lehet kapni Mireli Csóskát, de csak biztos információkat szeretnék hallani. 061-877-0877. Jó reggelt. Jó reggelt. Gyula vagyok Gyuláról. <gül> Jó reggelt. A Gyulai telefonálóval kapcsolatban szeretnék beszélni. Figyelek! Én 65-et betöltöttem, betartom azt az előírás, amit, hogy elő van írva, hogy mikor mehet az ember boltba, meg ne érinkezünk, egymással, amellett még dolgozom. Nem szándékolom Pestre menni, a város elhagyni, mivel nem akarok senkit megfertőzni. Nem vagyok fertőzött különben, de ezt a jó embert, aki betelefonált, hogy sok mindennel nincsen tisztában. De azt tudja, hogy ön elhagyhatja Gyulát? Hogy? Azt ugye tudja, hogy ön elhagyhatja Gyulát? Hát. A, az ember betartja, nem azt mondom, hogy minden jó, ami. Én ezt értem előírtak. oda, csak azt kérdezem, nem szeretném ugyanabba a helyzetbe hozni, mint városi társát, aminek semmi értelme, mert nincs olyan, hogy városítás, mindegy, tudjuk be hétfőnek. Szóval, hogy tisztában van ön a rendelkezésekkel, vagy önnek vannak saját rendelkezése, és azokkal sincs tisztában? Hát, nem azt mondom, hogy mindennel tisztában vagyok, de, de az emberekkel való távolságot úgy megtartam, hogy még véletlenül se Várjunk egymással. Nagyon szépen, köszönöm, hogy ezt megosztotta bennem. Jó reggelt kívánok. Saját, saját magát hallgatja vissza, viszont halásra. De figyelek, igen? Ó, oh, vette. Pedig én itt varrattam. Jó reggelt. Jó reggelt. Nem tudom, mennyire kéne komolyan vennünk, amit hallunk, mondjuk hivatalos tájébíthatókon. Nagyon. nagyon. Igen, akkor, akkor most elvileg tetőzött a jelvány. Tetőzik? Hát Platóról volt a szó, a plató az egy felség. Most tetőzik. Most tetőzik. Jó, mondott. Oké. Törtözik. Rendben van, de onnantól kezdve tetőzik. Jó, akkor, akkor a következő. Uh, mi, mától én ma nem nagyon hagyhatom el Budaösöt és Budapestet. Ne nem nagyon. Nem. Nem hagyhatom el, értem. Nincs, azért nem értem. nagyon, az olyan, mint a tulajdonképpen szűz. Azt nem tudom, hogy, hogy, hogy a Budapest, Budapestre mehetek, mint Pest megyei? Budapestre jehet? Értem, ha szóval Pest megyéből Budapestre lehet, Budapestre Pest megyébe lehet, csak a, ezen kívül nem. Nem. A karantén erre vonatkozik. Igen. Értem. Ehhez képest Magyarország legfertőzöttebb megyeje a szehér megye. És? Rájuk nem vonatkozik az intézkedés. Ne. Értem. És egyébként meg Budapestre és Pest megyébe bárki jöhet, itt megfelelőződhet, elmehet, csak mi nem mehetünk oda. Igen. Jó, akkor azt hiszem, jól látom a dolgokat. Köszönöm szépen. Nagyon szíves. A dolgozó népet szolgálom. Jó reggelt. Jó reggelt. Kárpati Sándor vagyok. Nekem a fehér heteroszexuális szörnyetegnek, az a bajom a Müller-Péterrel, hogy magyarul beszél, amikor azt mondta, hogy ő még magyarul írni sem szeret. Akkor nem értem, hogy miért nem megy olyan országba, ahol nem kell használnia ezt a gyönyörűséges nyelvet. Értem, de előbb akkor gondolja át, hogy kire ragasztotta mindezt a címkét, mert akire önre akarta ragasztani az Nieder Müller-Péter, ön pedig Müller-Péterről beszélt, aki egy író. 061 87 0877 igen Jó napot kívánok, én szeretném a énekelre és mozogna-forogna, mert másnak ez nem tetszik, nekem meg tetszene Jó, rendben van Jó reggelt Jó reggelt kívánok, Bazsó Éva vagyok Azt szeretném mondani, hogy nagyszerű volt a civilapáján szombaton, és az előző heti is. És ezt azért mondom előjáróban, mert tegnapi műsorban valami gyalázatos módon kérdezte Svábi András Merkeli professzort ez a politikai intimpistáskodási, elképesztő volt, és felületes volt, és borzasztó volt. Én nem láttam, nem fogok tudni hozzászólni. Azt tudom, hogy Falus András nagyon nagy, nagyon nagy kockázatot vállalt, amikor egyetértett velem abban, hogy egészségügyi szereplők ne kerüljenek politikai megnyilvánulások keresztüzébe úgy, hogy abban ők megnyilvánulnak. Nagy a kísértés. Egy merkeli professzor ennek elegetette vagy sem, azt nem tudom. Üm, minden esetre a cipész maradjon a kaptafánál. Örülök, hogy tetszett egyébként a civil a pályán. Én kevésbé voltam elragadtatva tőle magamtól is. Magamtól sem. Jó reggelt! Jó reggelt! Én valamennyi bátor kis diáknak, akik ma bemennek az iskolába, vírusmentes, sikeres írásbelit kívánok. Álljunk meg! Az ön véleménye szerint, aki ma érettségizik, az bátor? Én szerintem a fiatalság bátorsága mindenképpen bennük van. De én nem a azt kérdeztem. Uram, uram, uram, nem ragudjon, én komolyan vettem azt, amit ön mondott. Ma az életségén alapvetően okosnak kell lenni. Ön azt mondta, hogy bátor, evel nem cáfolta azt, hogy okosnak kell lenni, de a bátorságot emelte ki. Az ön véleménye szerint ma életségizni, az mennyire kíván bátorságot? Szerintem kíván. Miben? Hát, ugye közlekedni kell, érintkezni kell másokkal, ez csak egy mese, ez a másfél méter, meg ilyesmi. Bátornak is kell lenni, hát nyilván okosnak kell lenni és sikeres vizsgához. Az, hogy megjelenjek ott, ahhoz meg kell... Ez tökéletesen értebb, válaszolt a kérdésemre. Azt kérdezem Öntől, mennyire kell bátornak lenni? Nagyon. Ön tudja ezt a bátorságot úgy bemérni, hogy egyben azt mondja ami már nem bátorság, hogy már-már a vakmerőség határán, vagy attól elvonatkoztat. Azt mondja, a vakmerőséget ez nem méri el. Nem a vakmerőség az ennél tovább hanem a négy évnek a lezárása. Nem, nem, nem nem, nem. Nem, nem, nem, maradunk, maradunk ott, ahol amit ez a négy év lezárás, ez nem a kettünk beszélgetésének a témája. Maradok ott, amit ön mond. Az, hogy aki ezt a bátor tettet nem vállalta, az gyáva? Nem gyáva, meggondoltabb. Elnézést, aki ma elmegy érettségizni, az bátor is meggondolatlan? É, hát bátran meggondolatlan. De bátran meggondolatlannak lenni az egy pozitív dolog? Én pozitívnak értékelem ezeket a gyerekeket. Hogy Elnézést, a bátor meggondolatlan az az ön számára pozitív? hát ebben a helyzetben ez mindenképpen. Ez nem egy... Elnézést, a helyzetfüggő a bátor meggondolatlanság? Igen, a, a, a bátorság és a meggondoltság, vagy meggondolatság az mindig helyzetfüggő. Értem, de a bátor meggondolatlanság az milyen? Milyen az, amikor az ember bátran meggondolatlan? Hát ez ilyen, mostban, hogy le, hússzák az időt, a négy évet tanultak, ahogyan bírtak, és akkor most van egy vészedet, amiről bármi előfordulhat, és akkor de most ezek nem válaszolt ezek... a saját kérdésére, a bátor meggondolatlanság az hogyan tud pozitív lenni? Hát ebben az esetben úgy tud pozitív lenni, hogy ez mindennel együtt, amit fölmértek, mégis elmennek, és megteszik azt, amit, amit kértek tőlük a szüleik a saját magdanáraik, és le tudnak Ja? Ja, értettem. Akkor megbeszéltük. Hát, hogy megbeszéltük a stúlzás, de értettem, amit mondott. Értette éjjeljen. Piala János vagyok. Én adásban vagyok, hogyha segítesz nekem, akkor te is adásban leszel. Nyelvi kérdésben. Be segíthetek? Úgyhogy beadlak adásba? Igen. Csak van ennyi bizalmad. Kálmá van a vonalban. Szia! Jó reggelt! Hello. Hello. Betelefonált egy idősebb úr. Most már az én rádiómisorom látható is, és az egész országban, vagy legalábbis az ország nagy részén fogható új hallgatóim, nézőim lettek ezáltal. És azt mondta, hogy milyen bátrak ma az érettségizők, és aztán szó-szót követett, és ő azt mondta, tehát létrejött egy olyan szó összefüggés, hogy bátor meggondolatlanság. Mert hogy mert, igen. Igen. Igen, és én azt kérdeztem tőle, hogy a bátor meggondolatlanság az egy pozitív tartományú kijelentés, vagy egy negatív tartományú kijelentés, és ő kötötte az ebet a karóhoz a tekintetben, hogy ez egy pozitív tartalmú kifejezés, nekem pedig nem, állt, nem volt célom, hogy megcáfoljam, az én belső érzékem, az én belső hangom először is pontosan úgy reagálta, ahogy te, tehát ha tetszik, akkor jó indulaton elnevettem magam, egy fantasztikus párosítás jött létre, tehát a bátor meggondolatlanságában szerintem egyetérthetünk, hogy egy egészen kivételes nyelvi lelemény. Igen. És ha túltesszük magunkat azon, ami nem könnyű, hogy egy kivételes le, nyelvi lelemény, akkor egy elemző számára, egy nyelvész számára, aki elé most került ez a lelet, mit gondolsz róla ennek a pozitív? semleges vagy negatív jelentést tartományáról? Az a baj, hogy ez nem igazán jelvész. Az, irodal, az irodalmának vagy írónak kéne szól tenni, mert ez, ez stílusbeli dolog, de hát annyit, most már azért nem teszem le. Köszönöm. Szóval nyilván azért mulatságos, mert ellenmond egymásnak Igen. a bátornak a megszokott pozitív tartalma és a meggondolatlannak a szokásos negatív tartalma. De hát ha belegondolunk, azért nem van, azért mulatságos és nem, nem egyszerűen hülyeség, vagy ö, ugye az ember nem fintorok, hanem inkább mulatrajta mert ha belegondolunk a szívünk mélyen azért világos hogy minden bátorság az valami értem a meggondolatlanság mert de ezért kicsit bele kell gondolni és ettől ez az amilyen az ember így elmosódik, hogy hát igen, ha belegondolok végülis, végülis nem lehet bátornak lenni úgy, hogy az ember teljesen végig gondolja az esetőseket, mert akkor nem bátorságról beszélünk már, hanem ugye, ha ki, ki lehet számolni, hogy mi a kimenetele a dolognak, akkor már nem érdemes bátorságról beszélni, akkor ez egy kis számított és kalkulál dolog, nem? Gondolom én. Igen. Úgyhogy emiatt van egy feszültség a kettő között, és akkor az ember belegondol, hogy mire is mondták erre a mai gondolom erre az érettségi Igen. dologra mondták. Hát igen. Uh, még, még egy kérdésem volna, de hogyha az túl hülye, akkor ne válaszolj rá. E, minden szónak van egy érzelmi tartománya is, ez megint csak könnyen lehetséges, hogy irodalmi és nem nyelvészeti kérdés. Van a bátorságnak is egy pozitív tartománya, a meggondolatlanságnak is, a tetszik, egy negatív tartománya. Igen, igen. Hát ezzel tulajdonképpen, igen. Maga a bátorságnak a pozitív tartománya és a meggondolatlanságnak a negatív tartománya a számokat tekintve vajon kiegyenlítik egymást? Tehát, hogyha a bátorságból kihúzi, vonjuk a meggondolatlanságot, akkor nullát kapunk? Nem, nem, nem, nem, ezek egész más dimenzióban vannak, mert a meggondolatlanságnak megotl a negatív, tartó, negatív oldala az egy teljesen racionális dolog, hát ugye nyilván nem meggondolatlanul cselekedni, az nyilván mutaság, de tehát ezt racionális ö, okosság, butasság dimenzióban helyezzük el meggondolatlanak lenni az, az egész a meggondolatlan szó maga is egy teljesen semleges szó olyan különösebb érzelmi töltése, de hát nyilván aki meggondolatlan, az arról azt gondoljuk, hogy nem, ugye benne is van a gondolat szó, vagy a gondolszó. Ezzel szemben a bátorságnak a, a pozitív töltését azt kizárólag valamilyen irracionális, sokszor ilyen, ilyen, ilyen vallási, vagy nemzeti, vagy nem tudom egyéb ilyen irracionális hitek támasztják alá, Tehát, ha valaki azt mondja, hogy bátor, az hát az nem különösebben a gondolkodását jellemzi, hanem az valami értékítéletet tartalmaz eleve, szóval feltételezzük, hogy ez valami jó ügyért csinálja azt, amit csinál, és azért kockáztat. Ugye? Valami ilyesmiről van szó. Hogy... Én most rád vagyok, kíváncsi még egy kérdésem volna, az pedig röviden úgy szól, hogy vagy? Ó, nagyon jól, Köszönöm szépen a rendelkezésre, Lesz. remélem a kérdéseimben nem okoztam csalódás, nem. és ugye legközelebb a hallgató néző megint egy ilyen fantasztikus dologgal áll elő, hát, vagy egy olyan, amik... Ott, olyan nagyon jó. szépen köszönöm. Jó reggelt kívánok. Ő a horogról. Bátor meg gondolatlanság. 6 perccel múlott reggel egyet 9. Ez a kéfeje Minden, az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók, a nézők és a netezők, valamint Fialai János közös. Le, le, le, Jó reggelt! Jó reggelt! Üdbe mondanám. Igen? Pénteken vásároltam az Aquim comiós Igen? Nagyon szépen Igen. köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. köszönöm. Jó, I'll show them to you. Én amióta veszélyhelyzet van, azóta nagyjából annyi penótot ettem meg, mint amit egész életemben nem ettem. Hogy ez hogy alakult így, ezt ne kérdezzék meg, és hogy emiatt vagy ettől függetlenül betődött az föl, hogy mi a helyzet a sóskával, erre nem tudok választ adni. Minden esetre nem tépet formájában, hanem mirelit formájában, de már van válasz, és azt is hozzá kell tennem, hogy termékmegjelenítést hallottak, nem csak a sóskáit. Jó reggelt! Jó reggelt, üdvözlöm, szépen. A sóskával kapcsolatban akarok mondani egy-két dolgot, mert kérdeztem, hogy jól lehet kapni, mivel így sóskát. Nekünk a kertünk tele van sóskával, és az szerintem egészségesebb. Nagyon szüvesen. Tűnik. De nagyon, nagyon kedves, de itt az el, a megfőzésnek a rejtelmeiből ki akart maradni, azt hiszem a barátnőm, de nagyon kedves. Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt, kívánok, dr. Dutvájai Ristán, vagyok Pécsről. Jó reggelt! Saját magát hallja, azért beszéli el lassan. Ha nem halkítja le rádió és televízió készülékét, akkor bonyolult kommunikációs szituációba kavarodunk. Már is megtörtént a hangot, elettem. Tökéletes. Hallgatom. Fiala úrra, szerettem volna beszélni. De nem kell, hogy szeressen beszélni, mert már vele beszéltet. Itt, itt vagyunk együtt, mi ketten. Ó, Ahogy köszönöm. Naiman Gábor mondaná, szép kis triumvirátus vagyunk mi ketten. Köszönöm szépen, akkor csak kérdezném, hogy megengedi-e, hogy tegnapot anyák napja Itt. megengedi -e, hogy elmondjam, hogy 1956 és 2015 között 59 évig miért nem köszöntöttem föl anyámat, és mi történt azon az 1956-os anyák napján, amit én 64 éve cipelek magammal feldolgozatlanul, és ami 64 éve mindig eszembe jut, és, és mindig kiborulok tőle, és... Joggal sejthetem, hogy édesanyja már nem él? Anyám 5 évvel ezelőtt halt meg, igen. Születésnapját megünnepelte? Kérem szépen. Azt kérdeztem, hogy a születésnapját megünnepelte. Anyám születésnapját? Igen. Nem. Magyarul most arról beszélgetünk, hogy 1956-ban valami történt. Anyák napján. Anyák napján történt ráadásul, ami alapvetően befolyásolta az édesanyja és az önviszonyát. Igen. És mi történt? 56-ban én egy tanulmány, tanulmányi versenyen nyertem 100 forintot, Pécset általános iskolás voltam, akkor 13 éves anyák napja előtt történt ez, én akkor vettem, ő mindig szeretett volna, vagy legalábbis azt tudtam szeretett volna egy hortenziát uh -huh. és elmentem egy virágbódba, ahol uh, nagy nehezen kaptam egy hatalmas nagy, nagyon díszes cserébe egy hortenziát, ami nagyon nehéz is volt megkérdezték az aladók, hogy van-e pénzed, kisfiú, mert drága uh -huh. Hát mondtam, hogy van, mert ugye nyertem, 90 forintba került ez a hortenzia. Hazavittem, még a sofőr segített a buszon, hogy le is felszállásnál. Hazamentem, átadtam anyámnak anyák napjára, és következő két kérdést tette fel anyám. Kibontotta és között, hogy mennyibe került. Mondom, hogy 90 forint. Azt mondja, honnan volt pénzed? Hát mondom, mama, hát tudod, hogy megnyertem a, a fogalmazás versenyt, azt mondja a visszajárult, Letettem 7 forintot az asztalra. Azt mondja, hogy, hogy hát mondom, 1 forint volt a busz, és amíg a buszra vártam, vettem egy 2 forintos fajlatot. Így összejár, összesen maradt 7 forint. Erre kibontotta a virágot, kicsit oldalt fordulva annyit mondott nekem, hogy az ember fölösleges dolgokra nem ad ki pénzt. Ez volt minden válasza, és ettől kezdve én soha többet nem köszöntettem fel anyámat, a születésnapján, vagyis bocsánat, az anyák napján. Csak annyit még hozzá teszek talán nem magyarázatképpen, hogy a 100 forint, ami mi esetünkben nem volt pénzben, apám bányász volt, aki irtozatos jól keresett. Tehát 56-ban mondjuk keresett 5000 forint. Hát ha látná a televíziót, akkor azt látná, hogy én kegyetlen rágom az ajkamat, mert én nem tudom, hogy az önédes és az én édesanyám ismerték-e egymást, de mutatnak rokonvorásokat. Hát, hát igen. Úgyhogy én most... Csak azért mondom, hogy én még egy utolsó mondatot engedjen meg nekem az e, anyám temetése, az az én születéstapomra esett. Nem tiltakoztam, ez öt évvel ezelőtt volt, gondoltam, hogy megadom anyámnak azt a lehetőséget, és nehézse fér a színizmusomat talán, hogy még ezt az utolsó, utolsó alkalma is tegyen nekem, kereszt ezen az egy napon, amit utoljára ünnepelhettem volna, és utoljára ünnepettem az akkor már halálos beteg feleségemmel, aki még el tudott jönni anyám temetésére, és egy néhány hónap múlva meghalt, hogy még ezt a napot is anyám a maga módján mindahogy mindig mindent tegyetünkre ezt a, nekem talán akkor annyira fontos születés rapot, hogy ez De ha jól értem az ön szavait, és attól tartok, hogy jól értem, hogy akkor az önök viszonya vagy lehetővé tette, vagy nem tette lehetővé, szinte egyre megy, miközben nem megy egyre, hogy ezekről a dolgokról a köztes időben nem nagyon esett szó, vagy ha eset is róla szó, akkor nem jutottak dőlőre. Anyámmal? Igen hanem esett szó szóval erről anyámmal tulajdonképpen semmit, <coughs> semmit nem lehetett megbeszélni. Ő egy magának való ö, feleségnek is alkal töntvetette apám életét, el, hogy 68 évig éltek házasságban. És a 60 házasság érforduljuk a napám, akit én orvos vagyok, és hoztam egy nagyon-nagyon súlyos tüdőgyulladásból. Annyit mondott nekem, mikor mondtam, hogy látod, papa kapta egy kis flaúfot, azt mondja, kisfiam, 60 éve élek anyáddal. És ebben a 60 éves házassága nekem egy boldog percem nem volt, de ezt ha pontosan tudod, mert te ugyanez a növelész, csak ez a te anyád is nekem mert a feleségem. Úgyhogy anyám nem volt alkalmatlan feleségnek, nem volt alkalmatlan De eljött az anyám. a pillanat, hogy, hogy azt azért úgy meg kell beszélnünk, mert ön most Igen? akkor hány éves? 77. 77. Hogy az ön telefonja, az én élettapasztalatom alapján arról szól, hogy azért valamiféle megbocsájtás az elmúlt 5 évben elkezdődött önben. Nem. Megmondom magának őszintén, hogy nem. Nem járok ki a sírjához összesen kétszer. Következő megyik. kérdés sem ez lett volna, de Igen. önmagában az a tény, hogy ezt a történetet elmondta. Igen. Miközben ez a történet egy tízes skálán egyesre se tartozik rám, az valamiről mégiscsak szól, Uram? Arról szól, hogy az anyák napja az biztos egy nagyon gyönyörű. Az Igen, az csak azt az az ne felejtsen, hogy az... az anyák napja az az anya felköszöntése nélkül is lehet önnek szép. Hiszen az ön anyja akkor is életre hozta önt, ha egyébként azt leszámítva csak és kizárólag rosszat tett az ön szempontjából. Tehát attól még ő adott önnek életet, ha ezt nem teszi meg, nem beszélgetünk. Ez az egyik az, az, az is vitá tartozik, hogy nem is akart soha gyereket de ezért nem is lett testvérem, és apám ki követelésére, kérésére, nem is mondom, mire négy évi állatság után hajlandó volt megszűni, soha nem szeretett engem, ezt éreztette is. Nem éreztette ez a lényéből fakadt. Úgyhogy igen, lehet, hogy ezt egyébként meg kéne köszönni egy embernek, egy anyának. Nem, ezt, nem ezt megköszönni, hát magát, magát a születést köszöni igen, az embernek. Ebbe igazabban, úr. De megbocsátás nincs bennem, és továbbra sincs bennem semmi olyan, hogy érezem azt, hogy... ami Egyetlen a... gyereke ön ennek az édesanyjának? Igen, igen, nem akar soha többet gyereket. Mi az a két alkalom, amikor kimegy a síriához? Halottnak napján kiviszek, és most nevessem meg ezért, kiviszek, nem szerette anyám az élővilágot, ezért én kiviszek egy rendkívül ronda műanyakoszorút. Amit most már évek óta, amit csak újat se veszek, ugyanazt a koszorút kiviszem, az februárban leszedem. És még egyszer elmegyek június 12-es, 15-e között, akkor halt meg apám is, meg ő is 9 év különséggel. Anyám ugye 97 éves koráig élt. Hány? És akkor, ak akkor elmegyek is. El is hány éves volt? Kérem szépen? Édesanyi hány éves volt? 97 éves volt, amikor meghalt, apám 88. Nagyon, nagyon sok hasonlóság van, biztos, hogy sokkal több a különbözőség, de nagyon sok hasonlóság van az én édesanyám és az ön édesanyja között. És ön ezt hogy éli meg fiatal, Hát nézze, én, én, én ezt az élni utolsó élni esély meg. című könyvemben megírtam. Aha. Eh, amely egy nagyon furcsa sorsú könyv. De ez, ez az egy furcsa sorsú könyv, mert ugye abban az időben ment tönkre a Matyi Dezső is, aztán ennek következtében, mm -hmm. eh, majd nem a telefonszámát adáson kívül, um, annyit mondjon meg nekem, hogy. Um, Igen. Csak gondolkodom. Hány éves korában hagyta el a szülői házat? 24 éves koromban ősültem meg, és 50-49 évig éltem együtt a feleségem. Bocsánat, de egyetlen engedjen meg, még egy megjegyzést. A feleségem egy fantasztikus, csodálatos nő volt, akit mindenki szeretett, egyetlen ember nem szerette anyám. Ott tett körözbe körözve házasságunk 49 év alatt, ahol csak tudott. És a feleségem, aki, aki eljött még anyám temetésére, már tolókocsiba. És akkor annyit mond, hogy a temetésen, hogy mond meg, apuka, hogy mit kellett volna tennem ez alatt a 49 év alatt, hogy a mama ne így Jó, hát, a könyvemet nem fogom tudni most hirtelen önnek összefoglalni, el fogok önnek mesélni egy viccet, hogyha megengedi. Köszönöm szépen. Három egy iddi vitatkozik vitatkozik arról, hogy melyiküket szereti jobban a fia. Jó. Te csak eddig érthető vagyok? Igen. Az egyik azt mondja, hogy engem annyira szeret a fiam, hogy ki nem állhatja a kutyákat, de vet nekem egy kutyát, miközben tisztában van azzal, hogyha meglátogat engem, akkor ezzel a kutyával kell nap, mint nap találkoznia. Azt mondja a másik, ez semmi. Az én fiam, miközben nem szeret velem együtt lenni, befizetett engem és saját magát egy karib-tengeri karib-tengeri hajóúton, és két hónapig együtt zögykölöttünk a tengeren, egy hajóban, amire a harmadik azt mondja, gyerekek, ez semmi. Az én fiam hetente kétszer jár pszichiáterhez óránként ezer dollárt fizetés, és csak rólam beszélgetnek. Uh -huh. Értem, hogy miért van. És most elkérem az ön telefonszámát kis türelmét kérem. Figyelek! Ilyenkor megértheted, hogy én miért... Tehát, hogy az hogy, hogy embernek hogyan alakul ki egy olyan kapcsolata műsorával, mintha ez egy élőlény lenne. Ugye megérted? Jó reggelt kívánok! Jó napot, Szióra úr! Hát az én anyám is a születés napjára, meg a anyák napjára nem mindig azt mondta, hogy minek költöd a pénzed, de én azért minden évben megvettem neki. Rendben van csak az a helyzet, hogy amikor ilyen magasra van rakva a léc, akár napja, akár nem napja alkalmából, akkor csak az telefonáljon egy másik történettel, aki úgy gondolja, hogy az előző történet egy király volt, de neki ász van a kezében. Köszönöm, hogy hívott. Na, ez biztos, hogy nem kérem. Kérőm. 061, 877, -0877. Jó reget. Jó reggelt, kívánok! baj Viktor vagyok. A szövetség utca. 32 Földszint 4. Jó, de egyszerre két emberrel beszélgetett mert hogy nem halkítja. Igen, le. igen, igen, rádiót, rádiót lekapcsolom rádió, rádiót Nem kell rádió. A még lekapcsolom jobban. Tehát tulajdonképpen azért hívom, hogy a zászlódat megkérdeztem, hogy, hogy milyen zászló van most felhúzva az árbóz kosár rész? Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Figyelek! Nagy Attila vagyok, Újpestről. Igazából csak annyit tettem volna mondani, hogy a Niedermüller polgármesterúrral történt beszélget, és újabb, gyönyörű példája volt a mai létező liberalizmusnak, hogy ők szinte ugyanazt elkövetve, mint amit Kövér László ugye elkövette a polgármester úr, tehát engem is önt is ugye fehér-fehér képződménynek nevezett, tehát ugyanúgy egy hatalmas többséget sértett mert Makától ugye nem várja el a lemondást, de, de Kövér Lászlótól pedig igen, sajnos ez egy újabb példája a jelenlegi liberalista nézeteknek. Ön úgy gondolja? Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó, Jó reggelt kívánok! Tózsori most vagyok, és azután érdeklődnék, hogy én megvettem az éves matricát, amitől nem kapok vissza kicsi díjat. 65 éves elmúltam, megvan az éves forgássengedélyem, abból se kapok vissza. Nem. Az érdekelne, hogy, hogy ez jogszerű, -e, hogy előre egy éves szolgáltatást én megveszek, és az állam nem biztosítja, és nem is térít nekem vissza semmit. Hát nézze, lesz még talán alkalom arra, volt már olyan kérdésfeltevés, ahol talán bérletügyben, budapesti bérletügyben elhangzott hasonló indoklás, ha lesz olyan valaki, fülyes balás lesz, nem, holnap Vitézi Dáviddal beszélgetek, és ezeket a kérdéseket föl fogom tenni, illetve megkérdezem tőle, hogy kihez kéne fordulnom, értem, amit mondok, ennél többet nem mondhatok felelősséggel. Köszönöm szépen. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Hát ez a két történet, a bátor meggondolatlanság és az orvosnak az anya, anyák napjába kapcsolatosan egy fantasztikus egyenest mutat nekem, hogy más fénytörésben látunk ugyanolyan dolgot. Az Fantasztikus, és az a csodálatos benne, hogy kizökkenti az ember gondolkodását a megszokottból, és lát egy új dimenziót, és ez így elhangozni a kettő egymás után, ez egy olyan, olyan lehetőség mindenki számára, hogy átértékeljen vagy újra érezze, vagy vagy szóval fantasztikus jó nem fogok tudni vitatkozni kefejencsi hey mr Time, It's the time man play a song for me In the jingle of the Lord, the Lord will Though I know that evening's empire has returned into sand, vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My jó reggelt. jó reggelt kívánok, Ural Jézuse vagyok. Azt szeretném mondani, hogy szerintem ezt a történetet, hogyha királynak nevezzük, akkor nem találunk áttörést hozzá. Elnézést, köszönöm Én szépen, szépen Az nem hiszem, hogy önnek dolga lenne, hogy kitalálja, hogy van-e történet jó? Az, hogyha van, akkor valaki előadja, és vagy sikerül neki, vagy sem, mert ezt én eldöntöm, de azzal kapcsolatban ön itt most egy nem létező tartalomjegyzékét adja meg egy még be nem fejeződött műsornak, ahhoz önnek nincs jogosultsága. Köszönöm, hogy hívott. Az egy barátnőm, Honkola Krisztina Tökéletesen tisztában vannak van az összes előnyével és hátrányával Hogy az ő pasi, aki én vagyok, én fialaján És milyen mértékben vagyok csodaváró Ma két csoda is történt Beleértve a sóskát, az már három Nem szeretném sorrendbe rakni a csodákat Higgyék el, hogy aki reggel ilyen csodákban gázol ha ez nem szóképp zavar, akkor annak fél tíz után pokol tud lenni az élete, hogyha nem tud hasonló csodákat vagy előidézni, vagy pedig találni, miközben a barátnő egy csoda. Én nem vagyok munkamániás de csoda függő vagyok. Csodadependes. Oh, you might hear laughing, spinning, swinging madly across the sun. It's not aimed at anyone. It's just escaping on the run. And but for the sky there are no fences facing. You 0877, még 4 és fél percig tart a TV műsor, és utána 9 óráig még együtt töltjük itt az időt a 87.6 GHz-es bócsa frekvenciáján és interneten Önnek kívánok! Jó reggelt kívánok, Bobákné vagyok. Meg szeretném kérdezni, én önnek küldtem egy e-mailt, David Eistől kaptam egy a David Eistől egy hangvideót, és abszolút nem tudtam elküldeni. Akkor mégse küldte? Ne, nem tudom, miért rosszul tudom, törő, vagy törő. Drőr, úgy, mint doktor, tehát kis d, kis r. Pont, fialajanos, a nevem ja, Akkor én pont. Még három és fél perc a TV műsorból, és még 18 és fél a rádió műsorból. Kövessenek interneten, érdemes, vagy majd utólag el tudják egy hogy érdemes volt. Jó kívánok! Üdvözlöm! Jó, halló! Úr? Én! Kevér vagyok. Szeretném, jelezni, hogy a nagyapám, nagyanyám, apámnak az édesanyja megkérdezte a két lágyától, hogy voltak-e benyasszon nézni. Mondták, hogy voltunk. Temploni esküvő is volt. Nem esett ki belőle a gyerek, amikor átlépte a templom kiszövőt? Hát persze az, akkor hogy kérdezhet ilyet az, hogy én is úgy voltam, meg a nővérem is, mondja a nagymények. Hagyjat, kislányom, hogy egészen mások vagyunk. Én arra szeretném önöket kérni, hogy ne akarjanak versenyezni. Ha nincs olyan történetük, mint amilyen történetek ma elhangoztak, akkor mondjanak el bármi más, de ne akarjanak megfelelni. Ne akarjanak különbek lenni egy olyan történetnél, aminél nem kell különbek lenni, hiszen maga, aki elmondta, az se azért mondta el, mert egyébként vágyott volna az, ön el is, az önök elismerésére. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt, Márta Mária vagyok. Édesanyákkal kapcsolatban az ő nével és a doktorúréval kapcsolatban felmerült bennem az a kérdés, hogy vajon az ő viszonyuk milyen volt a saját édesanyjukkal? Hát nézzé, az úrnak a viszonyát, nem hogy az úr édesanyjának a viszonyát az ő édesanyjával, azt nem ismerem, én nagyjából láttam a nagymamámmal való viszonyát édesanyámnak. Az egy egészen más család volt, a nagyszüleim családja, mint a miénk. Ugye az én családom az egy első generációs értelmiségi család volt, az anyám családja az nem egy első generációs értelmiségi család volt, ez egy hagyományos zsidó család volt, hihetetlenül sok rokonnal, már önmagában az Furcsa volt, hogy ott három gyerek volt, ugye a nagymamának három gyereke volt, az én anyámnak már csak egy gyereke volt, ott aztán a détszülőknek 7, 8, 9, 10 gyerekük volt. Tehát ha fölfelé megyünk, vagy visszafelé megyünk időben, azok a hagyományos zsidó családokat tekintve egyre inkább voltak hagyományosnak tekinthetők, majd a holokausztot követő zsidó családok egyre kevésbé voltak hagyományosnak mondható zsidó családok. Hát így. Sajnálom, hogyha nem erre gondolt. Holnap is te 061-877, 0877 immáron. A netem fogják követni azt a telefont, ha valaki hív Nu 1087 Take the rag away from your face.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 to his deed with a shrug of his shoulders and swear words and sneering and his tongue it was a snarling and in a matter of minutes on Bill was out walking but you who philosophize disgrace and criticize fears take The 0877 1 perccel from your face. Now ain't the time for percel was And took out the garbage And never sat once At the head of the table And didn't even talk To the people at the table Who just cleaned up All the food from the table And emptied the ash trees On a whole other level Got killed by a blow lay slain by a king That sailed through the air and come down through the room Doomed and determined to destroy all the gentle And she never done nothing to Williams and Zinger And you who philosophize disgrace and criticize all fear Take the yes, rag away from your face Now ain't the time for your tears hogy elhallgattak, hogy vége lett a tévéműsornak. In the courtroom, Of honor, The judge pounded his gavel to show that all's equal and that the courts are on the level and that the strings in the books ain't pulled and persuaded and that even the nobles get properly handled once that the cops have chased after and caught 'em, and that the ladder of law has no top and no bottom stared at the person who killed for no reason who just happened to be feeling that way without warning and he spoke through his cloak most deep and distinguished and handed out strongly for penalty and repentance Williams and Zinger with a six-month sentence I Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Érdekes volt az előbb idős embernek a történet, és tudja, meg tanulság még belőle? Igen. Azt, hogy ugye említette az úr, az idős úr, az édesapja, ugye bányász volt és hát időtlen időt ígért a feleségével együtt és hogy meglehetős rossz házasságot mégsem vártak el tanulság, régen valahogy nem vártak az emberek, nem úgy van én azt gondolom, hogy köszönöm szépen, nem kell azt a történetet lehúzni az ön betelefonálásának a színvonalára, jó reggelt kívánok tényleg szól, hogyha hozzáadni nem tudnak egy történethez ne vegyenek el belőle, jó? Hogyha megpróbálják, ez a műsor nem hagyja jó reggelt jó reggelt! Még egyszer mondom, hogy jó reggelt aztán elköszönök. Szia, én vagyok. Nem tudom, hogy jön kicsoda. É, tudom, hogy nem ismerjük egymást. Öm, csak nézd meg a Messengeredet, jó? Csak ennyit. Ja. De hogy nem ismerjük egymást Holán a... Szépen juhá. beszéltél meg. Annyira megható volt, hogy.. Hát csak egyszerűen költem le, Ja. Jó. Jó. Jó. Nézd meg, meg jó? Megnéztem, nincs rajta semmi. Jó, ja, bár hát nem, nem ment át, mert szar a telefonom. Hát sajnálom. Hát, még a Majoros Péternek, a Majkának az utolsó üzenete az utolsó, azóta nem kaptam. Sokan vagyunk az interneten, sajnálom, hogy az interneten hallgatóknak a tehát nem tudok mit mondani, ez a mai műsor önmagáért beszélt, és hogyha a hallgatókat lebeszéltem arról, imáron a csak hallgatókat, hogy elvegyenek a mai műsorból, akkor én próbálok úgy hozzátenni, hogy utána kevesebb maradjam. 061 még néhány percig, már nem sokáig. Kezdődtek a visszaszámolás percei 06187 087. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha ha nem ez volt az utolsó, akkor holnap reggel találkozunk. Ha ez volt az utolsó, akkor örülök, hogy eddig együtt lehettünk. Távolétemben döröpont, tehát kis, alajános a nevem, kukac gmail.com. Még van mód arra, hogy kapcsolatba lépjünk, ez önökön múlik 061-877-0877. Nem akarunk elvenni belőle, én nem megpróbálom, hát, ha nem veszek el belőle azzal az emlékemmel, ami több tíz éves, és talán a Szilágyi, ha még mindig hallgatja, akkor fogja mondani, de talán ön is emlékszik. De volt neki egy halóít vagyok, és abban egy betelefonáló egyszer régen, aki az öngyilkosságával kapcsolatosan telefonált be, hogy most megy és izé hallgatta a Szilágyi, beszélt vele. Ál maga nem, le akarta, nem, biztos, hogy nem, maga nem is ezt akarja. De azt mondja, hogy honnan beszél maga, azt egy hogy Na tudja, mit azt mondja, csapja be az ajtót. De csapta az ajtót, és a szilárd legalább három másodperc, azt hogy ez tényleg egy telefonfülke ajtó volt. Tehát akkor, akkor valós, akkor hitelesítődött mindaz, amit előtte hosszú percig beszéltek és ez is egy, számomra azért volt egy súlyos emlék, mert ma az Uram, azért... Uram, azt kell, hogy mondjam, a műsorból két perc van, önnek sikerült alulmulni az előző telefonokat olyan mértékben, hogy a realitás érzékét kétségbe kell, hogy vonjam. A jó indulatát nem a realitás érzékét. Igen, ön ma itt telefonfülkét nem tud becsapni, mert ön nem telefonfülkéből beszél, viszont hallásra. Jó reggelt! A haza definíciót mondom a szövetség úttából, Terület társadalomku. Jó, hát akkor ennyi. Viszont hallásra.